בעזרת השם יתברך ספר כוכבי אור המשך, נוספות, שיחות וסיפורים, המשך של שיחות וסיפורים, מכרך שישי עד סוף שיחות וסיפורים. כרך שישי כל הנזכר בספר שיחות וסיפורים אודות סגולת הקריאה בדברי הבנו ז"ל, סובבים גם על המעשיות, ובאופן אחד יותר. הקדמה לקצת רמזים במעשיות שבספר הסיפורי מעשיות, מה שכתבתי לעיל, בכרך שני עוד כ"ה, שהבנתי מדברי מוענת שכל מעשה נעשה במקום שנעשה, ושהם נמשכים ונשתלשלים גם כל המעשיות שבתורה הנביאים וכתובים, ושבהשתלשלותם, באמצעות אחת התמורות, נימורים ונחלפים מעולם לעולם בשינויים שונים. א', במעשה הראשונה מאבדת בת מלך כבר כתבתי קצת רמזים בביאור המאמר שבליקוד תא, סימן סעיין צ'ם. ב. במעשה השלישית מהחיגר, בדבר הרמז שיצא מפי רבנו ז"ל בעצמו, בעניין הכתוב היה כעץ שתול וכולי אשר פריו וכולי ועלהו וכולי, וכל אשר יעשה יצליח, שזה מרמז על העץ והאילן שסיפרה השמש לפני הירח. ובקשרי דבריו הקדושים, הנזכרים בספר ליקוטי מוהר"ן, כפי מסילתי אשר בארתי בספר באור הנ"ל, יש לבאר גם כן שזה זה הוא האילן שהזכיר אחר כך, שבהשקעתו נתבטלים כל הקליפות והשדים. שלפי זה נבוא במאמר ירח אל השמש, אתה דואג דאגות אחרות ואני אספר לך דאגה שלי, אשר דאגתה מהשדים היונקים מאיתה. ולפי הנ"ל, על כורכך דבריו אומרים פרשוני בכוונת הירח, שזה בעצמו מדאגה שלה. כי מאחר שהאילן אינו נשקה, וגם הולך ויבש, ממילא מובן משם, כפי סיפורו קדוש, שבזה הולכים ומתגברים בכל פעם יותר הקליפות והשדים, לינוק יותר מרגלי הירח, שמארגלין עיקר היניקה, כמובן מזגם מספרו ליקוטת עניינה. וגם, כפי סיפורו שם, נראה מבואר שזה זה מה שציווה החכם לבניו, שעיקר פרנסתם יהיה מהשקעת אילנות. ועוד יש לפי זה לפרש, שכולם היו בדבר הירח, אשר השקעת האילן מסוגלת לה כמובה בפנים, וכפי שיצא מפיו הקדוש בדבר המזמור הראשון שבתהילים, נראה מבואר, שהמובחר שבבניו שעמד בדבר הירח הנ"ל, הוא האיש אשר בתחילה לא הלך ואחר כך לא עמד, ובתכלית ההפך מהמושב לצין מהקליפות הנ"ל. והוא אשר זכה על ידי האבן טוב המובא שם לעמוד בייחוד השמש והירח. ושאז די כבהיותו גם הוא עמהם בייחודם, הייתה סיפורם והודעתם הנ"ל זה לזה עיין שם היטב. ויש לפרש שזה מחמד שגם הוא הוכרח להם בייחודם וסיפוריהם הנ"ל. ושמחמת זה זכה הוא בעצמו לרפואת הרגליים על ידי האבק אשר הודיעה השמש כי עיקר השלמת הירח. וזה האיש שעמד במדרגתה ומהשמש, כמובן מזה מקום אחר. ואז ברפואתו ביאר תחילה את הרשעים הגזלנים שגרמו לו התגברות חולשת הרגליים כמובן, ואחר כך בהשגחתו בעל עצים הנזכר שם, הייתה סיבת השקעת האילן ברעידת הארץ עד שנתבטלו הקליפות לגמרי. ויש להוסיף ולבהר שגם מחמת זה הייתה כל התחלת זה המלך, עליו השלום, את ספרו בזה המזמור, כי הוא בעצמו במדרגת הירח, כנודע, ושעל ידו התבטלו כל הקליפות, כנודע. ולעובדא ולמעשה תבין ותתבונן לפי כל זה הדכן גדול ונפלא מעלת העסק באמירת תהילים, שכל ביטול הקליפות הוא על ידי זה. וכמובן גם בספרו הקדוש ליקוטה טיניאנה, שכל ביטול התגברות הקליפות, המונעים מלבוא בשערי תשובה, וברוב הסגולה הנמצאת באמירת תהילים עיינת שם. ג. מעשה הזבוב והעכביש סיפר בן נוזל כשבא מנסיעתו לנרביץ', הנזכר בספר חיי מוהר"ן. ובנסיעתו לקח עימו איש עשיר ונכבד ויראה אלוקים, רב שמואל מטפלי, כשהייתה פרנסתו בחנות. אשר גם זוגתו בעצמה הייתה ביכולת להשגיח על החנות. ואם רב שמואל לקח בתחילה את רב נפתלי מנמירוב לנסוע איתו עד ליפויץ, ובליפויץ הוכרח להחזיר את רבי נפתלי לביתו, כי היה איש חלוש ולא היה ביכולתו להיות נע ונד בדרך רחוק הזה. הוא מכוון בימי הקור והחורף אשר מחצית טבת והלאה. ולקח בליפויץ במקום רבי נפתלי הנעל את רבי זיקיוסף מליפויץ, והוא ורבי שמואל הנעל הן הן, הן השני אנשים הנרמזים במעשה הנעל. כי אף על פי שגם זאת המעשה היא מהמעשיות שבשנים קדמוניות, אבל בהשתלשלותם אשר הזכרתי בכרך שני עיין שם, ועד זה העולם הגשמי, נמצא מעין זה גם בנסיעה הזאת מרבנו ז"ל, קימן מלכי רבנן. ושינה את לבושיו בתחילת הנסיעה להיות נדמה כסוחר, והזהיר מאוד את שני האנשים הנ"ל שלא ידעו בשום מקום מיהו. וקודם הנסיעה לקח רבנו ז"ל שלושים רנדליך ונתן לרבי שמואל הנ"ל, וקנה בעד זה עגלה עם סוסים, וגם שכר איש אחד שיהיה מיוחד להוליך את הסוסים. ואלה האנשים לא ידעו כלל להיכן הם נוסעים, רק בכל פרשת ברכים שאלו את רבנו ז"ל באיזה דרך לנסוע והראה להם. והיה לרב שמואל, שמואל ולרבי זיקי יוסף הנ"ל כמה סיפורים מזאת הנשיאה. ואלה שני הסיפורים שמעתי מאבי ז"ל ששמע אותם מפי רב שמואל הנ"ל, היינו מה שעמדו פעם אחת עם העגלה אצל אכסניה. ורבינו ז"ל ורבי שמואל נכנסו לאכסניה ומצאו שם את בעל הבית שנסע בחכות תינוק בערך שתי שנים. ומיד בכניסת רבנו ז"ל ראה רבי שמואל הזה, שזה התינוק מראה לאביו על רבנו ז"ל, ואמר לו בזה הלשון, הנה יהודי טוב, אדמו"ר. ואביו הבא לבית הנ"ל ברוב טרדתו, במכירת היין שרף לערלים שנמצאים שם, לא הביט ולא הטק כלל את אוזנו לדברי התינוק. ורבי שמואל נבהל מאוד בשומרו זאת מפני התינוק. כי בכל האלפים אנשים אשר מהם כדרכם הרחוק לא נמצא שום איש שידע ויכיר מהות בפני רבנו ז"ל, כי רב וגדול הוא בישראל, שנקרא בלשוננו גותריוד. מרוב התדממותו כאיש שוחר כנ"ל. ואולם מחמת שגם רבי שמואל עמד בסמוך לרבנו ז"ל, חשש רבי שמואל פן עליו בעצמו הראה התינוק בידו לאביו, כי היה בעל צורה כמו אדמו"ר גדול, והוציא רבי שמואל מטבע מכיסו והלך לתינוק ונתן לו. ואמר לו, נכון, אני הוא האדמו"ר? והשיב התינוק לו, לא. והראה לו עוד הפעם בידו על רבנו ז"ל, בעצמו, ואמר לו, זהו האדמו"ר. ורבנו ז"ל יצא מיד אל החוץ וישב על העגלה, ובנסיעתם התחיל רבי שמואל לטמוע על דברי התינוק. וענה רבנו ז"ל ואמר, וכי מי יהיה בימים אלו מבין? ד. והנה בנסיעתם, אשר בכל פרשת דרכים הראה להם רבנו זה הלכה לנסוע כנ"ל, נזדמן קצת פעמים שהיו נוסעים על הדרך שכבר נסעו בו פעם אחת. וכמה ימים אחר מעשה התינוק הנ"ל, נזדמן גם כן שנסעו עוד הפעם, בדרך האכסניה הנ"ל שהיה שם זה התינוק. וכאשר ראה רב שמואל שזאתי אכסניה, ביקש מהמוליך את העגלה שיעמוד שם. ונכנס לאכסניה כדי לראות עוד הפעם את התינוק הנ"ל. הוא מצא לבעל הבית יושב על הארץ באבלות אחר התינוק הנ"ל. היי hey. הסיפור השני, שלנו פעם אחת בבית המלון שנמצא שם הרבה אורחים מהעיירות הסמוכות אשר הכירו זה את זה. וכל נסיעתם הייתה במדינת פליסת, אשר המסחרים הוא בכל מהעיירות והחורשים הגדולים הנמצאים שם, עצים, קרשים, גלגלים, זפת וכדומה. ובזמן החורף הנ"ל שהלילות ארוכות, ישבו סוחרים רבים סביב השולחן הגדול שעמד שם באמצע הבית, ודיברו זה עם זה במסחריהם כדרך הסוחרים. ורבנו ז"ל ישב ביניהם והרכיב את דבריו גם כן באמצעות דבריהם, ובפרטי מספרי הסמור, הסכומים שבקנייניהם, ושמות האדונים שסחרו עמהם, כפי שכבר נמצא ביניהם מזמן רב. ורבי שמואל הנעל עמד מאחריו, משתומם ונתפלא מאוד בשומעו ובהביטו על כל זה. וגם הרבה להתפלא על אשר לא שאלו ודרשו מאיתו הסוחרים מיהו, מאיזה מקום הוא, הבקיא כל כך בפרטי מסחריהם, כנ"ל. ואחר כך בערך שעה או שתיים נתפרדו הסוחרים כל אחד למקומו שרצה לישון שם. ולא נשאר אצל השולחן רק רבנו ז"ל ועוד איש אחד מהסוחרים שעדיין התעכב בישיבתו אצל השולחן. וזה הסוחר התחיל להביט בפני רבנו זל, ואמר לרבנו זל, אתם נודעים לי מאוד. והשיב סוברים שאני פלוני זה. והזכיר שם הפלוני, וכיוון לדעת הסוחר שבאמת הייתה עליו כוונתו. הסוחר שעדיין לא לו, ענה ואמר שנית לרבנו זל, אני יודע. והשיב לו עוד הפעם, אתם סוברים שאני פלוני, והזכיר אותו בשמו. וכיוון גם כן עוד הפעם לשם זה האיש אשר עליו נדמה לה סוחר רבנו ז"ל שזה ובתוך כך פנה הסוחר גם כן למקומו. בהשגחה הנפלאה לא עלה כלל על דעתו של הסוחר לטמוע ולהתפלא עד שיעמוד על זה, ויוצא דווקא לחקור ולדע מי הוא זה האיש המכוון כל כך לדעתו, הבקיא כל כך במסחרי שאר הסוחרים כנ"ל. וקוד אמור היום השכים רבנו ז"ל ונסע לדרכו כנ"ל. ויען אשר יצאתי להודיע קצת מעשיותנו רבנו ז"ל, הנני אגב אורחה לספר גם מה ששמעתי מרבי חיאל מנדל ז"ל, ששמע מהרב רבי שמואל יצחק ז"ל מצ'רין, שנסע עם רבנו ז"ל לווייסטיק בעת הנישואים של בתו מרים ז"ל. <coughs> באמצע הדרך פעם אחת בתחילת הלילה ציווה עליו רבנו ז"ל שישב איתו על העגלה, ושיצווה להראה לבעל עגלה שיקשור את החבלים מהסוסים לעגלה בעצמה ולא שיאחז אותם בתוך ידו, ולהניח את הסוסים שילכו מעצמם. ומיד נתקפל עליהם הפילוט וחשכת לילה בחפל כפול ומכופל כזה, עד שבישיבתו סמוך לרבנו ז"ל על העגלה, ולא היה ביכולתו לראות את רבנו ז"ל. ונתעכב הדבר עד ערך שעה או שתיים, והעגלה עם הסוסים הגיעו ובאו לעיר, אשר בתחילה לא ידע כלל הרב ענה על שם העיר. והסוסים עמדו מעצמן אצל בית אכסניה שלא היה גג על הבית. ורבנו ז"ל ירד עמו מהגלה ונכנסו אל הבית. ונמצא שם בהבית איש משרת אשר הכין מיד לרבנו ז"ל חדר מיוחד ושכב שם לישון. והרב רב שמואל יצחק הנעל ישב שם בבית הגדול עם המשרת ביחד. וקודם ששכב רבנו ז"ל בחדר הנעל ציווה להכין עבורו תבשיל לסעודת הלילה. ורבינו זל שכב שם בחדר הנ"ל עד שנגמר הבישול מהתבשיל הנ"ל. אחר שאמרה המשרתת למשרת שנגמר הבישול מהתבשיל, אמר המשרת להרב הנ"ל להקיץ לרבינו זל מהשינה, כי המשרת לא ידע כלל מיהו. והרב רבי שמואל יצחק הבין מעצמו שכן רצון רבנו זל שלא יגלה מיהו, ולא רצה הרב להקיץ בעצמו לרבינו זל. וענה למשרת אם אתה רוצה לך ועקיצו. וזה הלשון יהודי, יהודי, קום בשביל לאכול ארוחת ערב. ומתעורר רבנו זלך לא רצה לאכול, אבל ציווה שגם בלי זה ישלם בעד התבשיל כנהוג. וחזה ועלה עמו מיד עוד הפעם על העגלה, וציווה עוד הפעם שהרי לקשור את החבלים מעל הסוסים לעגלה, שילכו וירוצו הסוסים מעצמם כנ"ל. עד שחזרו ובאו לתוך העיר והבית מלון שנסעו משם בתחילת הלילה כנ"ל. ובעת ישיבת הרב עם המשרת כנ"ל, שאל מהמשרת שם העיר הנ"ל והשיב לו. וידע והבין הרב שזאת העיר היא בערך כמה מאות פרסאות ממקום העיר והבית מלון הנ"ל שנסעו משם וחזרו לשם. ובאמצע חזרתם כנ"ל אמר רבנו ז"ל שהוא מחזיק טובה למשרת שהקיץ אותו. ועוד מעשה אחת שמעתי מרבי חיל מנדל הנ"ל ששמע מהרב רבי שמואל יצחק הנ"ל מתשירין, שפעם אחת נסע לרבנו ז"ל ולברסלב ולנד בביתו הגדול שהיה מקום האורחים. ומחדר רבנו ז"ל לא נמצא שום פתח אל החוץ רק לזאת הבית. ומהבית נמצא פתח אל החוץ מצד מערב. ופתאום באמצע הלילה שמע הרב הנ"ל כל רעש מחדר רבנו ז"ל, כמו מכמה אלפים אנשים. והרב ידע בבירור שלא נמצא שם בחדר שום אדם חוץ רבנו ז"ל. יען אשר לא נמצא כלל מזה החדר הקטן שום פתח אל החוץ, רק דרך זאת הבית ששכב שם הרב, כנ"ל. והבית הייתה סגורה מפנים בלילה כנהוג, וגם חדר רבנו היה קטן מאכיל כלל הרבה אנשים, מכל שכן וכל שכן אלפים אנשים, כפי הרעש הנ"ל שיצא משם. ונפל על הרעב פחד ורעד גדול ועצום מכל הרעש הזה, עד שמרוב הרעד והחרדה שחרדו בו כל איבריו נפל מהמשכב על הארץ. וגם להתיירא אחר כך מלהזיז את עצמו ולקום מהארץ עד שנשקע הרעש. ויקום אחר כך מהארץ ואצל אל החוץ, ונתעכב שם בחוץ עד שאיר היום. וגם אחר כך נתבייש ונתיירא מרבנו זה לשאול מאיתו מה זה ועל מה זה. <coughs> כי יבין שאין זה רצונו שישאלנו. זין. ונחזור על ענייננו מה שנראה לי רמזים ממעשה הזבוב וכולי כנ"ל, מסיפורי מעשיותיו אין שם. כי כפי הנזכר בסוף המאמר שבליקוד א' סימן כ', בזה הלשון. קודם שבא לבחינת ארץ ישראל, אזי אל יתעלל חוגר כמפתח. אבל אחר כך, כשנוצח, אז נקרא יש מלחמה. וממילא מובן שאין זה רק מי שבא לארץ ישראל באמצעות התשעת תיקונים הנזכרים שם, ושאין זה רק מי שגילה זאת. כי מכל זה, בוא נבוא בהנזכר בנסיעת רבנו זה לארץ ישראל, שמכוון ממש לימי ראש השנה, נכנס לבאר חיפה. ואין שם בסיפור הנסיעה ברוב שמחתו שהייתה בזאת הלילה. כי לפי הנ"ל יש לבאר מזה, שזה מה שקבע מאז והלאה לכל אנשיו את יום אספתם אליו בראש השנה. ומה שכתב שם, שבאספת כל השרים שנמצא שם היו עושים ענייני צחוק, יש לבאר שזה מה שמבואר בנברא הזוהר הקדוש והריזל, שכל עניין ראש השנה הוא בסוד יצחק, שנקרא על שם צחוק עשה לי וכולי. ומה שבהצחוק מכל האומות תפס לדוגמה את ישמעאל, יש לבייר שזה מה שנזכר ישמעאל בקריאת הספר הנזכר שם. והזבוב הנזכר שם יש לבייר שזה עניין החלושי כוח שבישראל הנרדפים מקליפת עשיו המלא קימח שמם הנמשל לשממית, שממית, שהוא ממין עכביש, כנודע, כמובן מרש"י בשם המדרש, שהוא שנשאר עליו הכתוב בעובדיה שניבא עליו בזוי אתה מאוד, כי הוא מבוזה יותר מכל השקצים. כאשר כבר הזכרתי מעין זה בשיחות הסיפורים שבכרך הראשון ההן שם. שאחר שכבר חטפה את עצמה ברגל אחד על הדף וכו', נשארה מטה מטה עד שלא נשאר ממנה כלום. שזה שמובא ברש"י בשם המדרש על הכתוב וידו חזת בעקב עשה וכו', שלא יספיק זה לגמור מלכותו עד שבא זה ונוטלה אמנו. והיינו כנ"ל, שדי כך כשהגיע העכביש בעקבו ורגלו על הדף, עד שנדמה שאפס תקווה לעזבוב. כי בלי ספק תשחט חס ושלום לגמרי מקליפת העכביש כנ"ל, ואז די כי התחיל העכביש לרד מטה-מטה עד שנמחה לגמרי. וגם ממילא מובן יותר לפי זה מה שמובא גם בשם רב שמשון מוסטרופולי, שהזבוב הוא מרומז ברעשי תיבות, זיכרון בספר וסים באוזנה וכולי, שנאמר בפרשת עמלק ימח שמו. כי גם אשר נתנמנם המלך וישן עד שהיה קצ... קשה לעקיצו עין שם, יש לבאר שזה עניין מה שמבואר מצירופי דברי הארי ז"ל ודברי הבנו ז"ל, שבראש השנה מתגבר כוח המדמה שבשנה לבלוע ולהעלים את הזיכרון בספר הנ"ל, ושכל התיקון והבירור הוא על ידי יוסף, שהוא בן פורט ופותר חלום, חלום הפרות, שבראש השנה כאן הודה, שבהתגברות המדמה, הסומך בכל עת לבלוע את הטוב, ולא יוודא כי באו אל קרבנה, והתיקון על ידי יוסף. כי אף על פי שגם הוא נבלע תחילה בבית האסורים, וגם עליו סובב הכתוב רבים קמים עלי, רבים וגדולים בתורה וכולי שבטי קה בעצמם, והוא בבואו זכה לברר גם חלום פרו שבליל ראש השנה, שיצא מבית האסורים. ביבואו רוכה יוסף והשתחוו לו כי על ידו לבד יהיה עיקר התיקון, ובפרט בראש השנה. מי יעלה בהר השם וכולי נקי כפיים ובר לבב בלב שיניים. כמובן מזה בדברי מוהר נדזן. גם אם נדקדק בסיפור המעשה הזאת בעניין המלך, שכאשר הבין את האמת ורצה להחזיר למוטב את כל העולם, נסכם בדעתו שייסע ויחפש את החכם והנבון שיפתור לו את החלום. ולכאורה יש להתפלא בזה, כי מה עניין הפתרון להחזרת העולם למוטב? ואולם, כפי הנ"ל תבין מהחוק שהפתרון נוגע לבירור הטוב מהרע העוסק לבלוע את כל העולם. גם בעניין השבויים שלקח בשבייה שנמצא ביניהם יפת תואר וכולי, יש לרמז גם כן בדבר המזמור הנ"ל שאמר דוד בבורכו מפני שלום שהיה בן יפת תואר הכמובא בדברי חמנו ז"ל. וממילא מובן לפי זה שידע דוד שנמצא בו נפש יקר מצד הזיכרון הנ"ל רק מחמת שנבלה ברע מדם ובתכלית ההפך וכו'. במעשה החכם וטעם מבואר משיחות רבנו שמובא שם אחר המעשה בניין עמלק שהיה חוקר וכופר וכאשר נודע מספרי אמת שהוא קליפת עשו שיצא מאיתו. יש לבאר בזה שנתגדל עשו עם יעקב אשתם, ויען אשר זה לעומת זה נמצאים גם חלקי נפש יעקב בזרוע אחריו, ודור הולך הוא דור שבא, וכפי שסיבר, שסיפר רבנו ז"ל, סדר האכילה והשתייה והמלבושים של התם וכו', יש לבאר שזה שסיפרה התורה בפרשת בשלח את דבר העננים אשר מבואר מדברי רבנו ז"ל, בליקוד תא סימן נ"ח שזה עניין המלבושים, ושמרמז זאת בהכתוב, בשים ענן לבושו. גם נראה מהכתוב בפרשת עקב, שמלתך וכולי, שלא יצטרכו כלל להחליף את המלבושים בכל משך הליכתם עם העננים. וגם שם, בפרשת בשלח, סיפרה התורה בדבר הלחם מן השמיים, שהרגישו בו טעם כל המאכלים. וגם שם, בפרשת בשלח, סיפרה התורה בדבר הבאר. אשר נודע בספרי אמת שגם במימי הבאר הרגישו טעם כל המשקאות. שוב מובן מכל זה לעניין המעשה הנ"ל, שאחר שסיפר רבנו זה על בדבר האכילה והשתייה והמלבושים של הטעם, ענה ואמר בתוך כך נעשה רעש שהחכם נושא ובא. ויש לבאר שמזאת המעשה שבשנים קדמוניות נשתלשל אחר כך בימי משה רבנו עליו השלום, שאחר כל סיפור עניין האכילה ושתייה ומלבושים, שכל זה זכו ישראל. שהם הם האיש תם הנ"ל, סובב הכתוב בסוף פרשת ושלח, ויבוא עמלק. ואהבת החכם לאתם יש לבאר, כמובן בדברי רבנו זה על מקום אחר, שהוא גרוע משנאה מרוב הלצון מהשחוק ששחק מאיתו. כי גם עתה נקרא זאת בשם מלחמת עמלק, כמובן בדבריו הקדושים. והנה אחר כל זה שמחה תורה פרשת יתרו, שמשם מבואר ששלח המלך עליון יתברך לכלל ישראל מכתב אלוקים. והם אנו נעשה ונשמע, קודם שקראו כלל במכתב. וזרח משעיר לעמו, שגם לבני עשיו שלח את המכתב, אבל חקרו כל כך עד שלא נתקרבו כלל להמלך עליון יתברך. ואף על פי כן סוף סוף התברר גם מהם חלקי נפשות ישראל להתקן על ידי התם והבעל שם טוב. כי גם מבני בניו של המן למדו תורה וכולי. יש שאמרה לגמרי להימחות עדי עד. אמר מרנדזל, היכן שמתקבצים עשרה מאנשי שלומנו, ראוי לישא את כל קצווי העולם לדחוב את ראשו ביניהם. ודיבר אז לעניין ראש השנה, כשנאספין כל הקיבוץ הקדוש, כמה גדול הוא מאוד.